Imnul al 23-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu titlul Teologisire exactă despre necuprinsul și necircumscrisul Dumnezeirii, și că, întrucât e necircumscrisă, firea Dumnezească nu e nici înăuntru, nici în afara Universului, a tot ce există, ci și înăuntru și în afara Lui ca una ce este cauza a toate, și că Divinul poate fi sesizat în chip insesizabil de om numai cu mintea, ca razele soarelui de către ochi adică slavă Dumnezeu. O treime creatoare a toate, o Dumnezeu meu, singur pentru cel singur, de necircumscris prin fire, de necuprins prin slavă, de netârcuiri prin fapte neschimbabil prin ființă. O viața toate, Dumnezeule, o cel ce ești mai presus decât toate, o început al cuvântului fără de început, o cel ce ești mai presus de fără de început, Dumnezeu meu, care n-ai devenit nici când, ci ești neavând început. Adică nu ai devenire. Dumnezeu <coughs> nu evoluează la noi în ceva uh, superior lui. ci uh, El este din totdeauna astfel și nu are început. Cum te voi găsi înăuntru meu întreg pe tine cel ce mă porți pe mine? cine îmi va da să te țin pe tine pe care te port înăuntru meu? Cum ești în afara creaturilor și înăuntru lor și să nu fii nici înăuntru, nici în afara lor? Și Domnul îi răspunde, ca unul ce sunt insesizabil nu sunt înăuntru lor, iar ca unul ce sunt sesizabil nu sunt în afara lor, dar fiind ne cu neputință de circumscris, nu sunt nici înăuntru, nici în afara acestora. Deci înăuntru a, a ceva, căci înăuntru a ceva anume poate fi Creatorul și în afara a ce, căci înăuntru aceea anume poate fi Creatorul și în afara a ce să fie. El spune, pe toate le port înăuntru meu ca unul ce țin toate la oaltă, toată Creația, ca unul care sunt pantocratul creația, toții torul, dar sunt în afară. A toate fiind separat de toate, după ființa mea. că și cum va fi în afara toate cel ce este Creatorul a toate? Cel ce sunt înainte de toate și umplu ca unul ce sunt plin totul, FSN 1.23. Cum nu voi fi creându-le în toate creaturile mele? Că și ca unul ce sunt supraplin, eram pretutindeni, în totul, în tot ce am, în tot ce există, tot ce am creat. Și creând, umplu toate. Înțelege cele ce îți greesc. Când am creat, nu m-am mutat schimbându-mi locul, nici nu m-am unit cu cele create. Iar fiind cu neputință de circumscris, unde vei spune că sunt? Nu-ți vorbesc trupește, deci înțelege-mă duhovnicește, iar căutându-mă duhovnicește, mă vei găsi cu neputință de circumscris, de cuprins, limitat, într-o anume, uh, într anume fel sau în anumit loc. Și prin aceasta nicăieri, nici înăuntru, nici în afară, nici înăuntru, nici în afară a creației, chiar dacă sunt pretutindeni și în toate, fără pătimire și fără contopire, iar în afară de toate sunt pentru că eram înainte de toate. conform cu 17. Dar să lăsăm întreaga această creație pe care o vezi, pentru că nu se împărtășește de cuvânt și pe bună dreptate, nu are o familiaritate cu cuvântul, rațiunea, pentru că e lipsită de orice minte. Vreau despre să creația despre obiecte și lucruri și animale care nu au minte rațională. Să luăm, deci, viețuitorul familiar cu cuvântul înțelepciunii, că să luăm pe om, pentru ca întrucât are <coughs> ca minte relație de rudenie și familiaritate, intimitate cu înțelepciunea, iar ca și cuvânt are relație de rudenie și familiaritate cu cuvântul, cu Dumnezeu cuvântul, să aibă în chip frumos comuniune El creatul și cu creatorul, ca unul ce este după chipul și asemănarea creatorului. Adică după trup avem familiaritate cu creatul, cu celelalte, din punct de vedere chimic, avem o compoziție, nu, asemănătoare obiectelor, animalelor, avem familiaritate, intimitate cu alți oameni și avem familiaritate cu comuniune, comuniune intimitate, relație, legătură, cum am spune, cum vrem să spunem, cu creatorul nostru. De care viețuitor îți vorbeam? Negreșit vorbeam despre om viețuitor, cuvântător rațional, cu ființă cuvântătoare rațională, între cele necuvântătoare neraționale, ca unul dublu, adică omul cu dublă uh, componență alcătuită, adică din amândouă, din cele simțite cu simțule și gândite cu mintea, sensibile și inteligibile, adică și din cele uh, materiale și din cele spirituale, adică din trup și suflet. E omul făcut. Singur acesta fiind centrul creaturilor, omul fiind centrul celor create, cunoaște pe Dumnezeu. Numai omul cunoaște pe Dumnezeu. Roman 1.21 Și numai acestuia Dumnezeu îi se face sesizabil, îi se descoperă în minte, în chip insesizabil. Îi se face văzut, în chip nevăzut și se lasă ținut, în chip neținut. Cum este și sensibil și insensibil? Cum e amestecat în chip neamestecat? Cum spune? Mi-explic aceasta? Întreabă Sfântul Simeon învedenie pe Domnul. Cum să-ți explic cele inexplicabile? Cum să-ți spun cele cu neputință de greit? Ia aminte și îți voi spune, zice Domnul. Soarele, vorbesc de soarele acesta simțit, văzut, își pe celălalt, nu l-ai văzut încă? Adică pe Dumnezeu. Strălucește prin raze. Deci razele acestuia le vezi și ele sunt sesizabile pentru ochii tăi. Iar lumina ochilor tăi era unită cu razele lui. Acum răspunde la întrebarea mea. Lumina ta, deci cum e unită cu razele? Într-o amestecare neamestecată sau se contopesc între ele. Știu, vei spune și că sunt neamestecate, dar vei recunoaște că sunt neamestecate și că sunt neamestecate, dar și că sunt amestecate. Și vei spune că lumina soarelui este sesizabilă dacă ochii sunt deschiși și bine curățiti, Adică avem o putere de vedere foarte bună. Dar aceeași lumină este insesizabilă dacă îți închizi propriile. Pentru orbi, lumina nici nu există. Există însă pentru cei care văd. Iar când apune soarele, Chiar și pe aceștia îi lasă ca pe niște orbi, pe noi care vedem, căci ochii oamenilor nu văd noaptea. Sufletul e așadar, cel care plecându-se prin aceștia, prin ochi, vede lumina. Când lumina nu e prezentă, ființa noastră îi rămâne negreșit în tuneric. Iar când aceasta arăsare, atunci vezi mai întâi lumina și în lumină toate celelalte. Folosește această parabolă pentru ca să arate că în extaz, în lumina dumnezeiască, vezi ceea ce Dumnezeu îți arată, lucrurile și pe care Dumnezeu ți le arată în lumină, așa cum aici trebuie să avem mai întâi lumina soarelui, pentru ca să vedem casele, copacii, marea, râurile, așa și în vedenia dumnezeiască trebuie să fie lumina, să ne cuprindă lumina lui Dumnezeu, cu totul pentru ca să vedem în lumină cele pe care Dumnezeu ni le descoperă, așa cum le găsim narate în Scriptură sau în viețile Sfinților. Dar când ai lumina, nu o ai, căci o ai pentru că o vezi, dar nu o poți ține sau lua în mâna ta, că nu poți să uh, îți subiectivezi, să, ți, să te faci stăpân pe lui Dumnezeu. O vezi și nu ți se pare că ai în ele ceva. Îți deschizi palmele, acum se referă la, la lumina soarelui, soarele strălucește el și crezi că îl ții, că ții razele soarelui în palme e ceea ce spui că ai, strângi dintr-o dată iarăși palmele și e cu neputință să fie ținută raza soarelui și astfel iarăși nu ai nimic în palme. Cele simple sunt ținute în mod simplu, iar când sunt ținute tare, nu sunt de fapt strânse, chiar dacă atunci când se vede soarele această lumină e înțeleasă ca fiind prin natura ei un corp, totuși a rămâne indivizibilă. Razele soarelui, deși apar uh, apar ca uh, văzute de noi și ca curgând spre noi, totuși nu se separă razele de soare. Deci, cum îl aduci pe acesta soarele în casa ta, spune. -mi. Cum îl vei putea ține pe soare? Cum îl vei ține pe cel cu neputință de prins? Cum îl vei avea pe acesta întreg, în parte sau cu totul? Cum vei primi o bucată tăiată din el și o vei ascunde în sân? Negreșit, nici de cum nu va fi cu putință va acest lucru, îmi vei spune. Deci, dacă nu poți exprima sau cerceta cu totul natura acestea, soare care e creat, pe care Creatorul a dus la ființă prin cuvânt și poruncă, cu ce scop a făcut pe soare? Ca să lumineze celor din lume ca un sfejnic. Dacă nu vei putea spune cum anume e acesta un corp, căci negreșit nu este incorporal, <coughs> cum anume e un corp ceresc, cum anume este sesizabil în chip insesizabil, cum se amestecă, cu vederea noastră, să înțelegem, în chip neamestecat, cum se vede prin raze soarele și prin acesta te luminează el soarele care, dacă te uiți la el direct, te orbește mai degrabă cu totul. Vei fi stingerii să-mi vorbești, însă chiar și despre lumina ochilor tăi și să-mi spui, cum anume, fără o altă lumină, acest, aceasta nu poate vedea deloc. Adică nu putem vedea în absența luminii o altă lumină, chiar dacă noi avem ochii buni, puterea de vedere a ochilor foarte bună, totuși fără o lumină jurul nostru nu putem vedea cele ce sunt în jurul nostru. Și atunci se unește cu toată lumina și vede că lumina ca lumină toate, dar rămâne negreșit, impasibilă, distinctă de lumini și o lumină întreagă unită cu lumină. Unirea aceasta fiind negreită și necontopită, iar distinția lor rămâne neînțelesă în chip asemănător. Cum vei cerceta atunci firea Creatorului a toate? Adică că nu poți să înțelegi cele care sunt ale creației. Cum poți să le înțelegi pe cele lui Dumnezeu? Cum spui că îmi vei explica și lucrările lui? Cum mi le vei spune? Cum mi le vei exprima? Cum le vei înfățișa în cuvânt? Primește-le pe toate prin credință, căci credința nu șovăie, Adică nu se îndoiește. Credința nu se îndoiește, spune literal în Dusemion mai departe. Și de altfel toate și îți spun limpede toate sunt așa cum îți spun. Adică cum firea dumnezeiască și înțelepciunea creatoare a toate nu este nici de cum ceva din toate. Fira lui Dumnezeu nu e nimic din creație. Nici în toate, nu e nici în toate, nu se confundă cu lumea, și cum va fi așa ceva ce nu este nimic din toate, ci e cauza toate. Ea este pretutinte în Dumnezeirea și în toate și umple toate întregime după ființă, după fire și după ipostază, după persoanele Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni ca viață, ca viața lumii, dând viață oamenilor și creației, Că și a fost adus la ființă fără să fie adus de către el, până la muscă și până la pânza de păianjen. Dumnezeu le-a făcut pe toate. Căci de unde i s-a dăruit acestui atât afir, spune păianjenului. El care nu toarce, ci țese în fiecare zi neobosit, e mai înțelept decât pescarii și păsărarii, desfășurându-și firele și legându-le de departe și țesându-și în mijlocul lor cursa lui ca o plasă în care șezând așteaptă prada doar se va prinde în ea vreo zburătoare că stă de undeva aici despre Păianjen deci cel care străbate în prunia sa până la acestea Deci Dumnezeu, cum nu este în toate cum nu e împreună cu toate Dumnezeu da, e în mijlocul la toate da, e și afară de toate da, e și lumină gândită cu mintea care luminează sufletele noastre dar e și neapusă, e lumină neapusă căci unde s-ar putea ascunde când umple toate? Efesem 4,10. Iar dacă tu nu-L vezi pe Dumnezeu, cunoaște că ești orb, să recunoști că ești orb, și în mijlocul luminii ești plin de întuneric, că ce văzut de cei vrenici, însă cel ce umple toate nu se vede, ci se vede închip nevăzut, ca o singură rază de soare, făcându-se sesizabil pentru ei, fiind insesizabil prin ființă. Adică se face sesizabil văzut prin slava sa, dar rămâne nevăzut insesizabil prin ființa sa Dumnezească Dumnezeu. Raza se vede, dar soarele orbește. Tot așa precum spuneam, și raza lui e insesizabilă de tine în chip insesizabil. De aceea spun așadar, cine-mi va da ceea ce am? Cine-mi va arăta întreg ceea ce văd? Căci raza o văd, dar soarele nu-l văd. Adică cine-mi va da să înțeleg ceea ce se petrece cu mine atunci când văd slava lui Dumnezeu? Dar raza nu ți se pare și nu ți se arată ca un soare? Văzând o pe ea, doresc să văd întreg pe cel ce a dat naștere. Adică, văzând slava lui Hristos, vreau să-l văd pe Hristos, vreau să văd treimea. Văzând așa, spun iarăși, cine-mi va arăta pe cel pe care îl văd? Adică, cine-mi va arăta cu adevărat pe cel care îl văd de plin, având toate razele lui înăuntru casei mele, a trupului meu, zic iarăși, unde voi găsi izvorul razelor? Iar raza este închiblă murit în mine, un alt izvor, adică Slava lui Dumnezeu devine izvor în ființa noastră, care de unde izvorește lumina dumnezească noi. Minune străină, sus pe cer soarele strălucește, iar raza soarelui mi se arată și scântează pe pământ ca un alt soare. Și acesta al doilea e cu totul asemănător celui din tâi, adică e același. Avându-l pe acesta spun că l-am, dar văzându-l pe celălalt de parte mine se motivă. cine va da pe cel pe care l-am? Adică cine va da cu totul slava Dumnezeirii, Căci acești nu sunt tăiați unul de altul. Nu sunt deloc separați și sunt distanți, distanțați în mod neexprimabil. Față de cel întreg, cât am. Adică cât am din Dumnezeu când eu văd slavă lui Dumnezeu. Am un îngrăunte sau o scânteie. Adică nimic. Foarte puțin. Și ca o să iau totul, chiar dacă am negreșit totul. Adică chiar dacă în ceea ce eu văd în slava lui Dumnezeu pe care o văd, eu am toată slava, totuși eu simt și observ și e, sunt conștient cu totul că este foarte puțin în comparație cu întreaga slavă a Dumnezeu. Și Domnul îi răspunde iarăși lui Simeon, cum întregul, ce îmi spui, te amuz ca față de niște lipsiți de minte, încetează să-mi mai bați, joc de mine, nu spune, nu, dar am totul, dar nu ai nimic, cum, ce spui, Mămir. mir, ascultă și voi spune, îți voi spune iarăși, gândește-te la un ocean mare, și la o mare a mărilor și închipuiește-ți în minte un abis al abisurilor. Deci dacă stai lângă ele pe plaja mărilor negreșit, ne vei spune bine că vezi firește apa, chiar dacă nu o vezi în întregime, că nu vezi adâncurile apei, vezi suprafața apei. Căci cum ai putea o vedea întreagă dacă e infinită pentru ochii tăi și cu neputință de ținut pentru mâinile tale? O vedem și noi până la orizont sau ceea ce e aproape de noi, dar nu vedem adâncul mării negreșit, vezi cât vezi, vezi cât poți să vezi, asta este sensul. Dar dacă te-ar întreba cineva, vezi toate mările, adică vezi toate mările în același timp, atunci îi răspunde, nici de cum, le-i pe toate în palmă? Nu vei spune, că și cum aș putea să le țin pe toate în palmă. Dacă te-ar întreba cineva iarăși, nu le vezi deloc? Vei zice, da, văd puțin și țin în mână apa mării. Deci, oricât ar fi apa pe care o ții în mână, atunci când o ții ai toate abisurile unite cu mâna ta, adică aceeași apă este și la suprafață și în abis, că cele nu sunt tăiate între ele chiar dacă nu le ai pe toate, ci doar puțin. Deci față de toate câte ai, ca o picătură vei spune, foarte puțin, dar pe toate nu le ai, deși le ai unite cu mâna ta. Deci așa îți vei spune și eu, că având nu am nimic și sunt sărac, deși eu văd o bogăție pusă potrivă în mine. Când mă satur, mi-e foame, când sunt sărac, sunt bogat și când beau, mi-e sete dulce foarte e băutura o singură gustare face să înceteze setea mii de oameni se referă la vederea lui Dumnezeu care este cea care satură pe toți și însetez pururea să beau bâne greșit dincolo de săturare doresc să am totul și să beau dacă e cu putință toate abisurile iar acest lucru fiind cu neputință spun că însetez mereu deși apa curge, țâșnește și se revarsă mereu în gura mea dar văzând, văzând abisurile nu mi se pare că beau deloc pentru că doresc să am întregul, deși am întregul cu bogăție în mâna mea și sunt mereu sărac, măcar că am negreșit întregul unit cu puținul pe care l-am. Prin urmare, mare e unită cu picătura, ba chiar și abisurile abisurilor sunt unite cu ea, o mică picătură de apă. Așadar, având o singură picătură, le-am unite cu ea pe toate și iarăși această picătură pe care îți spun că o am e întreagă, indivizibilă, nu se separă. Dapa cealaltă, cu neputință de atins și de prins, precum și neputință de circumscris, cu a nevoie de văzut, e Dumnezeu întreg. Deci dacă așa este pentru mine picătura dumnezească a luminii dumnezești, ce mi se va părea că am în întregime? Cu adevărat având, nu am nimic. Îți voi spune iarăși acestea și astfel. Soarele strălucește în înălțime scăldându-ne în razele sale, iar eu țin în mână o rază și urc alergând în sus și să mă apropii de soare dar când mă apropia bine și mi s-a părut că la ating, raza scapă din mâinile mele fugind și iarăși sunt orb și cad din amândouă și din soare și din rază. Aici și închipuie că am putea merge ținându-ne de o rază de soare. Foarte poetic, foarte ă, expresiv, ă, expresivă această imagine. Cad deci din nățime, șer și plâng, iarăși caut <coughs> din nou raza dinainte. Stând așa eu sfâșiind întreg cu nopții, raza coboară la mine ca o funie din înălțimea cerului. Și aici numește vederea lui Dumnezeu, extază o funie care ne leagă de cer, funie dumnezeiască. Pun repede mâna pe ea, o strâng ca să o țin tare, ca și cum ar putea fi prinsă, și ea rămâne cu neputință de prins. Și totuși o țin fără să o pot prinde și urc, și urcând, urcând în înțelegerea luminii. Și urcând eu așa, razele urcă și le împreună cu mine, trec dincolo de ceruri, și de cerurile cerurilor și mai presus de le văd iarăși soarele fuge, nu știu, stă, nu știu, urc, alerg, dar nu mai pot înainta în ceea ce văd. Trecând dincolo de înălțimea celor înalți și ajungând cum mi se pare, mai presus de orice înălțime, razele împreună cu soarele dispar din mâinile mele și îndată cad până la iad eu nenorocit. Adică atunci când se termină extazul deodată mă văd în întuneric colosal. Acesta e lucru, aceasta e făptuirea celui duomnicești. Sus, jos, jos, sus. Adică când sus, ajung sus, cobor jos și nu mai văd lumina dumnezească sau fiind jos, Dumnezeu mă urcă să văd slava sa. Alergarea le este neîncetată. Când cade, alergă, când cădem de lumină, alergăm iarăși o dobândim, iar când alergăm, deodată ne vedem că stăm. Adică alergăm înăuntru ființei noastre, suntem plini de dor. Dorul de Dumnezeu este cel care alargă spre Dumnezeu, deși noi stăm în rugăciune. Zăcând întreg culcat jos, e întreg sus. Adică deși noi putem fi pe patul nostru sau în locul nostru de rugăciune, putem fi pânzlava lui Dumnezeu întregi, sus la Dumnezeu iar străbătând cerurile, e iarăși împiedicat jos. Iar după ce vedem toate minunile lui Dumnezeu pe care ne scoperă, iarăși ne întoarcem la cele de jos, adică la lumea aceasta și la cele care pe care le vedem în ea. Începutul alergării sale e sfârșit, iar sfârșitul e început. <coughs> începutul alergării sale, adică începutul vederii, este sfârșitul vederii. Pentru că începutul alergării, au începutul rugăciunii, cum spun mulți părinți, că începutul rugăciunii e, de fapt, vederea lui Dumnezeu. Dar, vederea lui Dumnezeu nu înseamnă rugăciune, pentru că atunci mintea uh, rămâne în uimire. Iar în extaz noi nu ne rugăm, decât contemplăm. Iar sfârșitul, iar sfârșitul înseamnă extazul și când coborâm din extaz, iarăși un, este un nou început, un nou început pentru suișurile și cum spune cum spuneam salmi, că a pus suișuri dumnezeiești în ridicări în inima sa, în inima noastră Domnul. Desăvârșirea e fără sfârșit, iar începutul e din nou sfârșit. Adică întotdeauna, oricând ajungem la o treaptă Dumnezească, în duhovnicire de sfințenie, înțelegem că suntem deja la început, că n-am pășit loc mai înainte că desăvârșirea, că sfințenia este nesfârșită și că nu avem, nu avem cum să ne oprim din uh, calea, calea mântuirii, pe calea mântuirii se merge la nesfârșit, nu numai acum, ci întreaga veșnicie. <coughs> și acum citează acum citează Uh, pe Sfântul Grigorie, teologul, Sfântul Semenul Teolog citează foarte rar pe cineva, așa în mod extins, deși preluia, uh, preia idei și le, le personalizează. Citează Sfântul Grigorie, teologul uh, Orațio 39, Predica 39, Cuvântarea 39, Cu 11, Părinți Gresi 36, coloana 344A, Patrologia Greacă. Uh, cum, sfârșit? Cum zice Teologisin Grigorie? Luminarea e sfârșitul tuturor celor ce doresc, iar încetarea întregii vederi e lumina dumnezească. Luminarea, vederea dumnezească e, e sfârșitul tuturor doririlor noastre, iar încetarea <coughs> întregii vederi, întregii vederi umane, adică atunci când nu mai vedem nimic ci suntem absorbiți de vederea luminii dumnezești, înseamnă vedere dumnezească, lumina dumnezească, înseamnă că vedem pe Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Deci cine a ajuns să o vadă, încetează de la toate, de la toate de a mai gândi sau a mai percepe ceva din lumea aceasta și se separă de făpturi. Lumina dumnezească ne separă de, sepa, de, de făpturi, nu ne separăm cu mintea. De ce? Că-și vede pe creatorul acestora, pe care văzându-l în afară de toate, e singur cu cel singur și nu mai vede nimic din toate cele văzute sau gândite, vede singură treimea slavă trăimii! Cele care sunt în aceasta trebuie trecute sub tăcere, că se văd nedădușiți și se înțeleg doar întrucâtva. Ai folosit de uimire auzind cele dinăuntru celor văzute? Dar dacă la aceasta ai folosit de uimire, cum nu voi părea un povestitor de basme înfățișându-ți cele din afara acestora? Că cele Dumnezeu și cele ce sunt în ele sunt cu totul cu neputință de grăit și de exprimat, chiar dacă, silit de dor, cuvântul e silit să vorbească cumva despre lucrurile dumnezești și omenești. Lăsând însă cele dumnezești și spunând ceva din cele proprii nouă, îți voi arăta prin cuvânt calea după care voi înceta calea care duce la Dumnezeu, după care voi înceta să-ți vorbesc. Să știi deci că ești dublu, adică tu omul. Și ai două priviri, una simțită prin ochi, și alta gânditoare, sensibilă și inteligibilă, așa cum sunt doi sori și două lumini simțite și gândite, pe care dacă le vei vedea, vei fi om așa cum ai fost creat dintr-un început de Dumnezeu. Dar dacă vezi soarele simțit, dar pe cel gândit nici de cum, atunci ești și pe jumătate mort, adică cu sufletul ești mort. Iar pe jumătate mort e și un stârv lipsit de orice fel de lucrare. Căci dacă acela care nu vede închip simțit e un om lipsit de orice lucrare, cu cât mai mult cel care nu vede lumina lumii. Ioan 8,12 adică slava 3 mii gândită cu mintea e un mort și mai mult decât un mort. Mortul nu simte nimic, dar cine moare va simți ce durere mare va avea sau mai degrabă va fi ca unul care moare în dureri în veci. Aici se vorbește despre trecerea noastră prin moarte, dar mai ales prin trecerea noastră în iad pentru că aceasta este unul, aceasta este exprimarea stării de iad, adică moartea în durerii în veci, moartea care e moarte și niciodată nu se termină. Moartea în care în care simți uh, singurătatea singurătăților, sing durerea durerilor. Dar ceea ce văd pe Creatorul cum nu vor fi vii în afară de toate, da, vor fi vii în afară de toate, adică vor fi ridicați la vederea Lui Dumnezeu, și vor fi în mijlocul a toate, că vor fi pe pământ, deși ei sunt văzători al celor din cer. Și vor fi văzuți de toți, dar nu vor fi văzuți de toți în simțirea celor de față. Sunt în mijlocul a toate, dar mai presus de simțirea acestora, ajung în afara a toate, intrând în contact cu cele imateriale, adică cu zlava lui Dumnezeu, și nu mai simt cele ce pot fi simțite. Căci ochii lor văd, dar într-o simțire nesimțită. Aici are și o expresie. Uh, este o expresie părut grea, pentru că Sfântul eu vrea să spună uh, că simt uh, simt cu sufletul lor, simțim cu sufletul nostru slava lui Dumnezeu, dar nu suntem simțiți, uh, nu suntem percepuți de alții că noi avem extaz. Nu mai poate dacă s-a întâmplat în istoria bisericii foarte multe ori ca alți oameni duhovnicești să vadă pe alții când sunt în extaz și să vadă slava lui Dumnezeu cum i-a copleșit și cum, uh, cum erau plini de slavă. <coughs> Însă, aici se referă Sfânt Simeon, la oameni care uh, nu pot să perceapă uh, trăirile duhovnicești, trăirile cerești pe care le pot avea sfinții de lângă ei. Adică stai în lume și nimeni nu simte că tu uh, ai un extaz, nimeni nu vede decât dacă este un om foarte sfânt. <coughs> cum spune, mă voi spune data așa cum atunci când vezi focul nu arzi, așa văd fără să simt. Vezi focul cum e și vezi negreșit flacăra lui, dar nu simți durere, pentru că nu, te a, nu atingi flacăra, Ce ești în afara lui și văzându-l nu te arzi, ținu-l fără să-l simți. Sau cum altfel vei spune aceasta că nu arzi fără să simți, dar vezi simțind. Uh, nu arzi, uh, nu arzi decât dacă pui mâna în flacără. Dar vezi, dar vezi flacăra pentru că o simți că e lângă tine. Aceasta este ideea. Acerea lucru, înțelegem, pătimește și ceea ce vede duhovnicește. căși mintea care vede toate le distinge în chip nepătimaș. De pildă, vede o mare frumusețe, dar în afară de orice dorință. Adică vede, frumusețea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o arată în extaz, în afară de orice dorință, adică nu este prilejuită în, în extaz, nu vedem lucruri pe care le-am gândit, le-am simțit noi, sau vrem să le vedem și cumva Dumnezeu ne răspunde dorințelor noastre, nu? Ci frumos, ceea ce ne arată Dumnezeu este mai presus de orice dorință, putere de analiză, de judecată, de imaginație, de ce mai vrem noi. Asta vrea să spună, că este în afară de orice dorință, vederea. Că nu ne-am imaginat ceva din ceea ce vedem. Deci frumusețea e un foc. Dumnezeu, că noi. Iar atingerea e o dorință. Dacă nu te atingi de foc, cum vei simți durere Nici de cum. La fel și mintea. Înainte de a dori rău, atunci când vede aurul, se va uita în negreșirea el ca un lut. Adică atunci când suntem copii și suntem tineri și nu dăm când nu știm ce importanță are aurul în mod pătimaș că el reprezintă valoare îl socotim ca pe ceva banal slavă o va vedea nu ca pe o slavă ci ca înfățișarea unor închipări date în văzduh, iar bogăția o socotește ca niște lemne în pustiu ca niște frunze zăcând pe pământ dar de ce încerci să-ți fi să, să toate dacă nu vei face experiența lor acest lucru dumnezeiești nu vei putea cunoaște acestea putând să le cunoști vei spune vai mie cum nu știu acestea? Vai mie de câte bunătăți sunt lipsite în neștiința mea? Și te vei sârgui să le cunoști, ca să fii numit cunoscător. Dar dacă nu te cunoști pe tine însuți, cum ești ce fel de om ești? Cum vei cunoaște oare pe Creatorul? Cum te vei numi credincios? Cum te vei numi om, fiind bău sau fiar? Adică fiind un animal necuvântător. După, după exercițiul patimilor, după, prin patim necunoscând pe vei fi un animal necuvântător, irațional ori mai rău decât aceasta, necunoscând pe cel ce te-a creat. Isaia 1 cu 3. Cine necunoscându-l pe acela va cuteza să spună că este rațional, cuvântător. Și aici, Sfântul Simeon Oteolog să întoarce <coughs> la ceea ce spunea Sfântul Antonie cel Mare în una din cărțile sale, că omul adevărat, omul duhovnicesc, omul rațional, este cel care este văzător de Dumnezeu, este cel care cunoaște pe Dumnezeu, este Sfântul. Și din acest punct de vedere, dacă vrem <coughs> să avem o discuție între ceea ce înseamnă raționalitate pentru Ortodoxie și raționalitate pentru filosofie, vom observa ceva tulburător pentru mulți. Aceea că raționalitatea la noi în Ortodoxie este plină de slava lui Dumnezeu și că este, de fapt, o supra-raționalitate, că este raționalitatea creației și a omului și aceeași și sfințenia, că asta este vorba despre raționalitate, este ceva ce depășește puterea de înțelegere a minții, pe când, pentru filosofie, raționalismul sau raționalitatea se reduce la puterea de înțelegere pur-umană, aminția intelectului uman. Ceea ce este o mare diferență, o diferență uluitoare, pentru că aici, rațional, cuvântător, este Sfântul, pe când acolo rațional ar fi filosoful, omul de știință, omul de cultură, care a ajuns <coughs> să aibă o bună exercitare a sa în raționamente, în deducții, în lucruri de sinteză deci, pe când aici raționalitatea este apanajul sfințeniei și a duhovnicirii, acolo poți să fii un om pătimaș, un om păcătos, dar să îți meargă bine mintea, cum spune românul. Căci nu este, și cum ar putea fi dacă e lipsit de rațiune cuvânt, iar ce lipsit de rațiune de cuvânt e în tagma dobitoacelor, celor iraționale, necuvântătoare. Dacă e păstorit de oameni, va scăpa negreșit de Dacă însă nu vrea, ci se apropie de munți și prăpăstii, va fi hrană fiarelor sălbatice ca o pierdută. Acestea făle și la ele meditează ca să nu pierd copile, a zis Domnul Sfântul Simeonului Teolog în vedere Dumnezeiască.